IZMOS mops kívánok mindenkinek, ez az Audioblog. Volt egy, illetve hát nem volt, még van egy Niku Gsúrsi nevű félig magyar, félig román testépítő, aki Romániából jött, tehát Magyarországra, vagy rt vagy nem is tudom pontosan honnan. És ő mindig azt mondta, hogy legyen izmos. Ez volt neki kázi a köszönés, hogy legyen izmos. Nem tudom, mi van a Nikuval egyébként. De ő sose tanult meg rendesen magyarul, azt nem tudom, hogy csinálta, de 20 év alatt nem sikerült neki. Ami azt előadni ezt egy nagyon mókás akcentussal szokta előadni a dolgokat, meg hát, hogy ilyen dolgokat mond, hogy legyen izmos. Na, ö, én viszont kurva jó vagyok. Nem, nem vagyok izmos, nem lettem izmos a Nikú sem, de kurva jó vagyok, tehát már szerintem jobb vagyok, mint Kati Béla Simán mert olyan dolgokat tudok csinálni, olyan produkcióim vannak, hogy erre már igazán büszke lehetek, és ezt most el is fogom nektek mesélni, miközben haladok itt a rekordmeleg rohadvány időben Budapest kiváló útjain. Na, kezdjük talán ott, hogy volt egy komoly forgatásom, Békés Csabán, le kellett Békés Csabára mennem, az asszonynak az autójával mentem, hogy legyen egy kis élvezet Honda relügyje van neki, sajnos a legújabb évjelhet ebből, ami 2000 es jelent, de nem bukolámpás, de hát a bukolámpás az egyrészt neki nem tetszett, másrészt nem is lehetett nagyon kapni akkoriban, most meg már főleg nem, és én akartam magamnak bukolámpást, csak hát egyről lemaradtam, aztán ezt most már lehetetlen küldetés magasságában van gyakorlatilag arra van esély, hogyha lesz egyszer fölösleges pénzem meg időm amit kötve hiszek hogy egy rombol építsek egyet magamnak és egyébként most lesz majd egy Honda Prelude találkozó 10, augusztus 11-12-13 de lehet, hogy nem, mindegy lényegben a látom, hiszen lehet, hogy 2096-ban hallgató ezt egy ásatás után, amikor megtaláltad az MP3 lejátszómat szóval öm, oda azért nem megyek, mert, mert az jó buli lesz. Olyan szempontból, hogy, hogy ott lesznek azok az autók, amiket én csípek. 38 szok van a kurvanyját, hát nem lelkes, Nagyon alig élek. Na mindegy, szóval ott tartottunk, hogy hogy nekem az volt most a programban, hogy lementem, hogy a Békéscsabára volt két forgatás, elég húzós volt, és hát szokás szerint későn értem, nem meg későn végeztünk a forgatással, vagy este tízkor, és euh, éjfélkor én még elmentem kajálni, hát éjfél volt valamivel, mert van egy kedvenceink, hagyományosan a Békéscsabán vagyunk, akkor, akkor mindig a Speed Burgerbe megyünk, ami egy ilyen csöves, burgerező, van, egy szendvicset is csinálnak, de igazából egy ilyen nagy kiflibe raknak bele valami burgerhús-szerű valamit, hát egy kurva jó szendvics az a lényeg, és ez egyébként ilyen kiülős, tehát ez csak egy büfé, ott be tudsz menni, szormálni, meg fizetni, de ki kell ülni, és hát ugye voltam már ott egy párszor úgy, hogy hideg volt, úgyhogy akkor nem volt, hogy jó ücsörögni, de hát most van és nyáron ügycsörögni, éjszaka, valahol, és enni az az egyik kedvenc elfoglaltságom, az az igazság. Már csak azért is, nekem nagyon jó hangulata van a nyáron éjjel, hogy Na, de nem volt, illetve hát nita volt a büfé, csak annyira nyitva volt, hogy egy kilométer sorát és hát egy a egy darabok a sorma, aztán mondom, a kurva anyát ez jutott eszembe ez a gondolat, elég magvas gondolat, de ez jutott eszembe, hogy a kurva anyát én nem állok tovább sorma és ugye ez egy büfé komplexum inkább, tehát itt több ilyen büfé meg étterem is van, ez olyan, mint egy ilyen kis tér, illetve valószínűleg ez egy tér is, de mindegy, és hát van ott azért valószínűleg ugyanaz a cég, a Speed Pizzeria, hát a pizzát nem volt kedve menni, Úgyhogy megnéztem, hogy milyen kaja van még, és megdöbbenésemre voltak egész érdekes kaják, például ami mézes csirke. Úgyhogy kértem egy mézes csirkét, és az a vicc, hogy olyan kurva jó kaja volt, hogy bármelyik étteremben megállt a a helyét, minőségre is, meg ízre is, tehát egyszerűen frelpikus volt tényleg. És hát ittam egy alkoholmentes sört, ettem a kis mézes sirkémet rizsjel, majdnem én fél volt, és nagyon jól éreztem magam, annak előbb, hogy egyedül voltam, mert Karcsi barátom, aki békés csabán van, éppen akkor dolgozott a menekült táborban, és nem tudott velem lenni, úgyhogy én ott egyedül voltam. Egyébként aztán utána Karcs egyik munkatársánál csöveztem. Tehát odadta a kíróját magyarul, és akkor ott aludtam, de nem túl sokat, mert amit köszönök egyébként az úton is, nem tudom, hogy hallgat-e. Az a lényeg, hogy nem kell elmennem semmi retkes hotelbe, és elbaszni pénzt, én hülyeségekre, főleg most, hogy le vagyok csövesedve megint, ez mindig ez csak a nyáron. Jönnek be ilyen költségek, egy kis laptopjavítás 150 ezerért, kis motorjavítás 240 ér ilyenek. És a lényeg, hogy. Reggel 5-kor terveztük az indulót, ergo, hát azért ugye megkerestem a lakást, még tököréztem, három-négy óránál nem aludhattam többet. És akkor utána Békés csaváról vissza kellett vezetni Budapestre, hajnalötös indulóval. Megálltunk egyszer meg enni egy helyen egy valamilyen híres lángost, ami egy nagyon jó ö, ilyen energia csomag neked edzés előtt, ha megfelelő idő eltelik, persze hát erősen nem diétás és hát reggel 8-ra vissza kellett térnünk, mert, mert én akartam edzeni a tónit, tehát nem akartam edzést kihagyni, tehát reggel 8-as edzést meg kellett csinálni, és akkor csináltunk egy kart, meg egy vállat, egy karcsik csak kitalált, hogy vállazunk is, hát mondom vállazunk is, de nem volt nem volt buzi edzés, tehát elég rendes edzést csináltunk, eléggé fárasztó volt, és ezt aztán később észrevettem, mennyire fárasztó. Elindultunk utána hozzám, és hát nem volt kéz kaja. Arra nem volt energiám, hogy most ne kell még húst bekeverni, meg sütögetni, meg minden. Úgyhogy elmentünk a Dunaparthoz közel egy helyi burgerezőbe. Úgy is kíváncsi voltam, hogy milyen a burgerezők. Egyetve nem burgerező volt ez se, hanem ilyen büféde. Azt mondták, hogy jó a burger. És mondom, hogy megkóstolom a burgert, meg akkor eszünk valami gyorsan, vagy ne hagyjunk ilyen. De előtte bementünk a benzinkútra, mert ugye az benzin volt fogyva. Hát mentem, nem tudom milyen messze van 240, tehát egy ilyen 500 kilométer fölött mentem két nap alatt nyilván és hát elmentünk tankolni a közben fölhívott Fitmarket Market Tomi és beszéltünk egy elég súlyos ügyet amit még nem tudom, hogy el fogja nektek mesélni vagy nem, majd meglátjuk de nagyon szép, gyönyörű és hát közben ahogy én beszéltem de mentem picsinni, aztán kijöttem elmentünk a burgerezőbe és egyszer csak hívott az azt, hogy menjek már gyorsan haza mert ott a rendőrség otthon nem mondom mi a franc van és kiderült, hogy elfelejtettem fizetni a húton. Na, érted? Tehát ez már Kati Béla szintet veri simán. Azért Kati Béla szokott csinálni ezt az, de ez már azért übereli. És hát öm, rendőrök ott jöttek ezt, a később mesélt a szomszéd, hogy szirénázva jöttek, értem a rendőrök, meg minden. Na minden, az a lényeg, hogy megvolt a rendőrnek a telefonszáma, fölhívtam, mondtam neki, hogy... Megyek oda, de mondta, hogy ők már indultak, találkozzunk a benzinkúton, és akkor a benzinkúton találkoztunk. Most ilyenkor az a hogy ha csinálsz egy ilyen ö, okosságot, hogy elfejtesz félre a benzinkúton, akkor lesz lenne egy műtető eljárás, mert valószínűleg a benzinkút fel fog jelenteni, de hát ö, mondjuk normálisak voltak, a rendőrök is, a benzinkút is normális volt, mondjuk odajárok minden nap, megjegyzem. Uh, úgyhogy nem jelentettek föl, nem volt semmi balhé, röhögtünk egyet az egészen, mondtam is nekik, hogy kurva jó vagyok. Az elmúlt két hónapban kétszer töltöttem benzint motorba, ugyanezen a kúton, és uh, most még ez is. És a, ugye a második uh, ilyen alkalommal, amikor uh, dízelt... benzint mondtam, nem, hülyeséget mondtam lehet, dízel töltöttem motorba, tehát ez a poén, hogy a gázolja nem megy a motor, és azt egyébként elég hamar észre is veszi az ember, hogy nem megy, szóval um, dízel töltöttem a motorba, kétszer is zsinórban, és akkor most utána még, még most elfelejtettem fizetni. Ezt most azzal kéne fokoznom, szerintem az augusztusi tervem az, hogy um, gázolajat töltök a motoromba, hogy szét kell szerelni megint a kuton, de én nem is fizetem ki, hogy megint kijöjjön ez a rendőrség, ez lenne az igazi produkció ezt most már csak ezzel tudnám überelni. úgyhogy kurva jó vagyok, ez a lényeg, hogy elképesztő, tehát nem, nem unatkozunk. Na egyébként folytatódott a történet itt annyiban, hogy azért nem szarral főzünk, hiszen karcsit azért hoztam fel, hogy elmegyünk teljesítményt túlázni, úgyhogy ez ugye szombati napom volt, a kis rendőrségi autorizításom, és vasárnap reggel 6-kor terveztük az indulót, a teljesítménytúránkra. Ez idén csak az első, mert elég buzik vagyunk. Nem buzik vagyunk valójában, hanem arról van szó, hogy egyszer nincs idő. Tavaly volt egy teljesítménytúránk, Békéscsabán, és idénre terveztünk, vagy inkább úgy mondanom, hogy szerettünk volna többet is csinálni, csak hát mindig vannak egyéb dolgok. És most ugye azóta egyszerűbb, hogy én itt összeszedtem egy kis csapatot, aki jön túrázni, de az volt az egyszerűbb, hogy Karcsi jön föl, nem mi megyünk le Békés Csabára, mert ott a körös parton túráztunk a mutkor. Na itt meg az volt a cél, hogy Marina partról elmegyünk Sződligetre. És azt én Google Maps készülék segítségével megállapítottam, hogy 20,3 km. 20 km gyaloglás az már megfelel egy teljesítménytúrának, legalábbis a mi szintünkön mi ezt teljesítménytúrának csúfoljuk. Vannak egyébként igazi teljesítménytúrák is, amilyen szervezet, és akkor ilyen idegen emberekkel el kell menni, de még ott azon a szinten nem vagyunk, hogy ilyet beváljunk, meg ott kilométer is több van, vannak egész extrém távolságok. Karcsi most legközelebb 40-esre akar menni egyébként. Aztán olyan ember is van ám, aki ezt lefutja, de az nem én vagyok. Az kurva élet, hogy nem én vagyok. De az motorral lejárom simán, bármikor, de lefutni nem fogom. Na, a 40 km kilométeres túrát is egyébként még azért nem, nem mondom, hogy rögtön forszírozzuk. Nem, nem azért, mert ez nekünk nagy probléma, csak azért van egy időtényező, meg ugye többieknek is azért kérdés, hogy bírják át. Lehet, hogy arra majd csak ketten menjünk. Na, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy 6-kor van. indulunk, hétig tököltünk, aztán hát rögtön az indulás egy kicsit rosszul kezdődött, mert át kellett volna menni a Népszigetre, és arra van egy, van egy híd, amihez csatlakozik egy ilyen lépcső. szerkezet, amin fel tudsz menni nem mint egy lépcsőház. mert a híd az magasabban van, mint a talajszint, de ezt éppen felújítják, ezért valami létra installációt csináltak oda, ami nem bíz felmenni a kutya, már mint a dog. Mert hát jött velem az asszony, és jött velem a gyogyós fehér kutyánk is, ami egy dog. Ugye ez egy érdekes kérdés, hogy dán dog vagy német dog, de azt így mondom neked most, hogy tudjad, hogy nincsen dán meg német dog. Egyfajta dog van is kész. Ugyanazt a kutyát nevezik dánnak meg német dognak. Dogológiai szempontból ez így néz ki, ez a helyzet. Na mindegy. Szóval vannak gyogyós fehér kutyánk, az nem tud följönni ezen a létra szerű ö, ö, installáción, ezért ott már rögtön szírtunk és kerülni kellett. Na, aztán végül az a lényeg, hogy a 20,3 es túrát egy picikéte elmértem, ezért volt az 30 is. A többiek egyébként, tehát összesen hatam voltunk, a többiek... Ö, a csapatnak egy fel, akkor úgy fogalmazok, a doggal együtt kiestek 25 km körül. De hát igazából azért, mert most például Laci, akit hát nem mondanék egy ilyen fitness fazonnak egyáltalán, mert nem egy kifejezett fanatikus sportoló. Nála a sportolással töltött idő az viszonylag csekély. Mondhatni, konvergál a nullához. És hát ő is ezt bevállalta, és azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé hős volt, mert amikor a 86. vízholyag is keletkezett a lábán neki, mivel azért nem akarunk belegondolni, akkor se szólt semmit, csak egy ide után már nagyon csöndbe volt, ami ugye az embereknél azt jelenti, hogy valami mással vannak elfoglalva mi a váltsevegésen kívül, a, mondjuk a, az fáj valami, belül kurvanyázunk, tehát valami ilyesmi lehet. De hát ugye, amikor kiesett a dog, most a dog az két dolog miért esett ki, illetve nem, egy dolog miért esett ki, de van egy másik dolog, ami megtévesztő lehet, az az, hogy ő háromszor annyit mint ment, mint mi, mert hát ugye hülye szegény, és akkor ide oda ide oda tehát egy előre megy, visszamegy, előre megy, visszamegy. Nem gyalogol velünk egy tempóba, tehát háromszor annyit megy, mint mi, de az egy dolog, viszont a meleget azt nem bírja. Tehát a, a hőség az durva volt, most egyébként ilyen rekordundorító nap van, valahol 38 fokot láttam kírva, 48 vagy 48-at, 178 vagy 178-at, nem tudom. És, de az is ilyen meleg nap volt, ez talán egy kicsit még melegebb is. És hát ugye tűző napon mentünk, a idő egy részét erdőben, töltöttük, az még oké, de hát van, van nagyon komoly szakasz, ami legalább a fele, ami tűző napon megy, és hát ezt nem bízta. Doboknál egyébként vigyázni kell, meg egy csomó kutyafajtánál pont erre, hogy ne kapjon a hőbutát. És akkor 25-nél kiestek, mi tovább mentünk, ez a lényeg. Aztán utána a végén ettünk egy diétás pizzát, de hát senki nem, nem tud enni ilyenkor. Tehát normális kajánál nem is akartam gondolni, meg hogy ne kellják főzni, meg semmi, mert az, az nem. Hozzáteszem, én egész jó birtam a térd belső részén levő inak ami az alsó és a felső rásználat köti össze. Azokat éreztem meg. Egy darab vízholyogom lett az egyik sarkamon. Aztán ezen kívül semmi, például az izomfájdalom semmi nincsen. Úgyhogy egész jól átvészeltem, hát nem megy ez nekem, mint az ágybaszarás, ugye. Pedig, de mondjuk ez valószínűleg azért van, mert régen nagyon sokat gyalogoltam gépen, meg a aeróbedzési jelleggel meg minden. Ezt most már rohadtul nem csinálom, de a rutin meg az évek az megmaradt, tehát ez nem kell úgy elképzelni, hogy ezt abbahagyod, és akkor utána már nem tudsz gyalogolni, mert tudsz. Ja, hát ugye nyilván ez egy enyhébb indezítás. Azt hozzáteszem, hogy a 25 km után, ezt az utolsó ötöst azért már én is technikából csináltam meg. Hát az, az már nem annyira nagyon laza, csak gyalogolunk, aztán jó van, hanem ott azért már figyeltem, hogy hogyan teszem a lábaimat. Ott azért bele kellett egy kicsit rakni az akarat erőt. Ha mindegy, a következő túránk az meg majd valószínűleg egy budapesti. Budapesten belüli éjszakai túra lesz, amikor a, a hidakon fogunk majd ide-oda menni. rakparton végig egyik hídon át, másikon vissza, valami ilyesmi. Hát az valószínűleg nem lesz ilyen hosszú, majd nézem a kilométert. De most ha egy tízest megyünk, egy burinak az is jó lesz, tehát nem tudom. De lehet, hogy szeret egy kutast hozni, majd meglátjuk ezt a husz körüli dolgot próbáljuk meg itt tartani magunknak. Hát aztán ugye ez volt a vasárnap és az ember ilyenkor úgy piheni ki magát, hogy hétfőn elmegy forgatni házára, Mert hát megnyílt a nyíregyházi fitmarket és akkor, akkor már ugye az volt a helyszín a mi kis terror horror műsorunkhoz, amit a vbtv be Uh, és csináltunk egy uh, ilyen uh, részt, hogy is szoktam ezt mondani. Nem tudom mindegy. Megcsináltunk Gastróba is. Pár rövidebbet, és az itt, hogy csináltunk egy BBT-t meg három kis Bildergasztrós párperces dolgot, és erre elmegy egy nap. Rendesen egy nap, hát oké, okay, utazni is kell. Uh, utazni kifejezetten imádok, főleg a utópáján. Különösen azt szeretem, amikor mondjuk valami szarságot építenek, vagy, vagy két barom egymásnak megy, és ezért egy órát állunk, mert most is ez volt, egy óra alaszolás. Úgyhogy ugye reggel sem sikerült elindulni időbe szokásos módon, jó későn éltünk oda, hát gyakorlatilag este 11-kor érkeztünk haza, és hát nagy köt fogadott ott az utcákban, nem értettük, hogy mi ez, olyan volt, mint egy ilyen horrorfilm vagy kigyulladt valami e, ilyen raktár, vagy valami ipari épületben kiderült, hogy valószínűleg permeteztek, vagy ez a kemtrél nem tudom, és a, a permet volt ennyire sűrű, amivel a, a gondolom szónyogírtás van, vagy ember a kettő közül valamelyik. Úgyhogy ezek voltak így a napjaim egyben, Nem volt éppen nagyon gyenge, ma meg elmentem a városba ügyintézni, mivel 170 fok van, ezért totál ki vagyok, alig élek. Most meg el kell mennem Áruért, éppen Áruért megyek, és ha ez megvan, akkor nekiállhatok cikket írni. De ezzel együtt ugye ez egy komoly kör volt, mert olyan embereknél voltam, mint például Lovász Gyuri bácsi, aki a Atlasz, a legendás Atlasz alapítója, az Atlasz az egy képgyártó cég, valamikor ők voltak a legnagyobb királyok Magyarországon, és én a mai napig nagyon szeretem az Atlasz gépeket. Az újokat kevésbé régéket régieket, igen. És konkrétan mindig Atlasz terembe mentem. Tehát ha bementem egy terembe, megnéztem, milyen gépek vannak, ha Atlasz van, akkor azt mondtam, hogy jó. Hát ez volt a kiindulási pont. A lényeg, hogy nehogy beengedje a kurva anyádat. Ezt így kell csinálni. Ö, és hát Lovász Gyuri bácsi nagyon komoly, meg fogjátok látni, hogy példaképp szinten van. Gyakorlatilag elpofáztak az időt, nem sikerült leforgatni mindent, úgyhogy ketté kell bontanom az anyagot, mert az üzemben, amit akartunk, hogy ott mutogatunk ezt, azt, az arra nem is kerül sor, de annyira, annyira eldumáltunk, összekattant az agyunk a sok hülyeségbe. Hát azért én se gyakran beszélgetek legendákkal az a helyzet. Hát Gyuri bácsi ugye nem csak gép építésben legenda, hanem ilyen apróságok vannak ám, hogy Hát nyertek 13EB-t, 6 wb t meg ilyen hülyeségeket csinált fiatal korábban. Aztán mondja nekem, hogy hát most már öreg. És kiderült, hogy 70 éves. Hát a franc se tudta, hogy 70 éves egyébként. Mert mondta, hogy én fiatal vagyok. hanem hát én mondom, én marra fiatal vagyok, 44 leszek mindjárt. Azt mondja, hogy ő meg 70. Hát kiegyeznék vele, 70 évesen így néznék teszem, Pedig ő nem szépségre ez meg semmi. Na, térjünk vissza komoly dolgokhoz lesz egy Honda találkozó, Honda Prelude találkozó, mert van egy srác, akivel nem tudom már, hogy hogy a francba ismerkedtem meg, talán rám egyszer egy e mert hallott hogy egy Honda prelude akarok venni, és mondta, hogy most lesz egy Honda Prelude találkozó, de ez csak ilyen kis maszek, tehát nem egy ilyen ö, olyasmi, hogy most ott lesz a minden buzi, akinek honda -ja van, és akkor ott fogják a kipufogót üvöltetni meg a zenét, meg minden, hanem, hanem ez valószínűleg egy ilyen kis haveri társaság lesz és mondta, hogy hát menjek el, van kedvem, aztán hát végül is van, még az is lehet, forgatunk valamit, de erről az egészről eszembe jutott az, hogy így egy pillanatra elgondolkoztam, hogy miért szeretem én az új autókat, de, ne, de régi autókat, de még nem is ez a kérdés, hogy miért szeretem, hanem miért nem szeretem az újakat. És ez egy érdekes dolog, amin lehet gondolkozni, hogy, hogy mi a bajom az új autókkal. Egyébként hozzáteszem mondjuk a 90. es évek autói, azok meg a 90-es években nem tetszettek, amikor azok voltak újak. Biztos, hogy én vagyok a degenerált, vagy valami fóbiám az új dolgokkal kapcsolatban. De a mostani érzéseim a mostani új autókkal kapcsolatban azok, azok szerintem rosszabbak, mint ami, ami akkor volt. Hát a 90-es években, amikor kezdődött ez a minden autó kerek, mint a kecskeszar, és akkor ezeket a amőben meg ovális buzi lámpákat rájuk rakták, hát ezt ez nem csiptem tényleg. Szerintem ez elég érthető. Bár az akkor ilyen tojásdat, kerekdegt idióta autók, azok ö, a mai szemben már nem néznek ki annyira balfaszul, sőt nem még balfaszul nézett ki, voltam még egyenesen undorítónak nézett ki, mert én úgy gondolom, hogy egy autó ne nézzen úgy ki, mint hogyha úgy növesztették volna. Szóval ö, voltak erre, erre példák, de ma már talán nem látom ezt annyira, azokat az autók annyira csúnyának. A, a, akkor viszont még, még nem jött el az az őrület, ami most van, hogy, hogy gyakorlatilag diszfunkcionális autókat terveznek. Tehát a design az úgy van megcsinálva, hogy elvált a, a valóságtól a, a formaterv. Teljesen buta, hülye gyerek autókat csinálnak, idiótáknak, mert ezt lehet eladni. És úgy néznek ki az autók, mint valami elbaszott. Idegen által, idegenek által idehozott támadó űrhajó a nyomorult LED lámpáikkal. Lehet, hogy defektem van. Az jó lesz. Rendesen azt hittem az előbb, hogy defektem van, olyan furcsa kezdettem menni az autó, meg én húzott is jobbra, meg balra. Mondom, ez mekkora sztori lesz már, hogy audioblogolok és defektem lesz a kibaszott ház előtt, ahol persze megállni nem lesz sehol, úgyhogy mi voltam vele, hogyha ez most defekt, akkor vegyek, aztán lejárom a felnit, mert nem tudok félelni. De nem lett defektem, képzeljétek el, úgyhogy nem tudom megfejteni, hogy most ez, ez mi, mi volt az a furcsa érzés. Lehet, hogy az egyik gumi elengedte kicsit a gumi, a más egyébként. Ezt nem is mondtam azt az érdekességet, hogy a, a hasamon egy fagyasztott brokkolival úgy vezetek, mert ez annyira rohadvány időben, ez a paraszt légkondi, az a helyzet, hogy nem töltöttem fel a légkondit az autókban, mert mindig elfelejtem, meg mindig pénz, meg ilyenek, aztán mindig, hát ez most nagyon szarról hangzik, hogy nincs pénzem felköltetni a légkondit az autóba, de hát mindig más szarra kell a pénzt például utazgatni, és hát egyszerűen elfelejtem. Hát én is vagyok, vagy egy másik ember, mint minden másik ember. szerintem nem 120 ezer forintot keresek, annál azért többet, de hó, végére nekem is elfogy, mert költségeim is vannak, és ezek azért nem csekélyek. Meg hát rohadt nagy lábon élünk, ugye, buli, kokainozunk, meg ö, ö, minden hétvégén bebaszunk, hát meg ilyenek nem, egyébként nyilván ez vicc kategória, bár egyébként nagyon vicces lenne, ha elmondanám nektek, hogy a magyar testépítő társadalomba kik kokainoznak, lehet, hogy sokaknak a kis illúziója összetörne. Mert bizony van, ilyen. Ez létezik. Ez nem film. Na, visszatérve erre, hogy ugye régi autók új útok, meg minden hülyeség. Ami nekem fáj abban, hogy a hogy a régi autók értéktenednek és így le vannak szarva, és csak mi páran fanatikusok szeretjük őket, az, az pont az, hogy ugye ebben iszonyat technológiai tudás van. De egy csomó autó van, ami a maga egy mestermű. Tehát nem minden autó Opel Astra, hanem vannak azért komolyabb konstrukciók is, de nem kell minden autónak mondjuk szupersportautóanok lennie, vagy nem kell minden autónok olyan autónok lenni, ami van, a milli ovosok játékszereletet csak, hogy értékes legyen, hanem nagyon sok autó van, amiben igenis lehet tisztelni azt a mélyen munkát, amit beletettek, és ezek a mai napig nagyon-nagyon komoly, csodálatos járművek, amit sajnos nem értékelnek, és amikor, amikor valamit nem értékelnek, valami értéktelni tud, de közben mégis van egy értéke, hiszen kell, hogy legyen értéke, minden logika és józan ész azt mondja, hogy kell, hogy legyen értéke, hiszen egy alkotásról beszélünk, akkor az egy nagyon fájdalmas és illogikus dolog, és énkor ugye azt mondja az ember, hogy mennyire hülye az emberiség, hogy hogy nem, nem ismeri ennek fel az, ennek az értékét. Tehát krikszkasz, lófasz, fesmények, meg balfasz szobrok tudnak nagyon értékesek lenni. Csak azért mert régiek, De egy autó, ami még működik, nem tud értékes lenni. Persze van értékes autó, van olyan muzeális autó, ami nagyon sokat ér. Ugye ez megint ö, ö, átesünk a ló túloldalára ezzel, mert van olyan, ami, ami extrém sokat ér, ahhoz képest, hogy csak egy autó, és annak még valószínűleg szar is. De Ugye ilyen hülyén gondolkoznak az emberek, hogy a magát az értéket valami egészen misztikus dolog határozza meg, nem pedig olyan dolgok, hogy használhatóság vagy, vagy gyózani észérvek. Most egyébként azon az eszem vagyok, ahol a vizes VB volt, és hát gondoltam, hogy de jó lesz vége a vizes VB-nek, ezt a kibaszott útlezárást, amit két éve kerülgetünk végre, megszüntetik, és a faszt, de hogy szüntették meg. Hülye vagy, de ugyanígy le van zárva a meg? De hogy miért, azt el nem tudom képzelni. Én ugye itt laktam a környéken, csak elköltöztem, és nagyon jó volt az, hogy lezártak ezt az útszakat, és ezért állandóan szívni kellett. Na mindegy, rátámaszkodok egy zöldbabra közben. Szóval az a baj, hogy nem mindenki a műszaki tartalmat látja az autóban, és akkor finom vagyok, hanem az autó az az emberek számára nem nem csak egy jármű, hanem inkább egy szimbólum, de a szimbólum funkcióját akkor tudja ellátni, ha új, mert ha új, akkor drága, és te az autóval, tehát a legtöbb az autóval semmi más nem akar, mint demonstrálni, hogy neki mennyi pénze van, tehát ez, egy, ez egyfajta kispöcs effektus, és ezt a gyártók nagyon jól tudják, és ennek megfelelő autókat akarnak gyártani, és alajában nem autókat gyártanak már, hanem az idiótáknak egy kielégülést gyártanak, egy fogyasztói társadalom igényeinek megfelelő kielégülést, a hülye fogyasztóknak gyártanak terméket, amire ők el tudják baszni a pénzüket, erről szól ma az autógyártás, és ugyan még mindig nagyon komoly műszaki fejlesztések és műszaki tartalom van, néha azért nem minden mérnöknek kötik meg a kezét, de már nagyon rég nem ez a lényeg hanem nagyon rég az a lényeg, hogy, hogy hülyének nézik a vedőket, akik ennek megfelelően hülyék is, és hogy most ki volt előbb, azt nem tudjuk, a tyúk, vagy a tojás, a hülye fogyasztó, vagy a globál tőke, aki a fogyasztói társadalom hülyéit kinevel. tehát nyilván mondjuk a valószínűleg az utóbbi volt előbb, de, de a dolog akkor is botrányos, és, és nagyon szar, és nekem ez nem mondom, hogy hogy én lázatozok a mostani rendszer ellen azzal, hogy, hogy nem, fog, nem vagyok hajlandó fogyasztó lenni, de én egyszerűen behányok ettől a rendszert, ami most van, én nem érzem ezt jónak, nem érzem magamnak megfelelőnek, nevetek az embereken, hogy, hogy tudnak viselkedni, és hogy tudnak lemenni kutyába azért, hogy megfeleljenek bizonyos nagytőkések pénzkereseti elképzelésének, mert ez az egész semmi másra nem szól. A agresszív, űrhajó autók, a ledes, gonosz lámpás menetfényükkel, meg ezekkel a baromságokkal, ez nem arról szól, hogy ez jó, nem arról szól, még arról se, hogy ez szép, hanem arról szól, hogy ezt a hülyéknek el lehet adni, és ezen nagyon sok pénz keresnek. És nincsenek észérvek. Tehát a ha észérvek szerint tervezenek autót, akkor nem ilyen autókat terveznének. Akkor nem is így néznének ki az autók. Mi az, hogy észérvek szerint tervezünk? Tehát az észérvek szerint tervezünk, az körülbelül valami olyasmi, hogy a ruhagyár a téli kollekciót olyanra csinálja, hogy ne fázzá benne, mondjuk vastagabbra. Ez mondjuk észérv. De ha a divatipar felülírja a ruhaipar díszérveit, akkor a hülyék miniszoknyába fognak járni télen, és a picsájuk befagy, de nem érdekli őket, mert ebbe kell járni, mert ez a divatos, sőt esetleg a gazdag emberek járnak csak miniszoknyában, férfiak is, mert ugye ez most már így megy, csak azért, hogy mutassák, hogy nekik mennyi pénzük van, aztán megfagynak, a picsájuk befagy, de nem baj, mert ennyit megér. Nagyon érdekes, hogy valaha tanulmányautók is olyanok voltak, amelyek ugye olyanok, hogy nagyon futurisztikusak és a legtöbbször nem is valósulnak meg, de azoknak is volt valami funkcionalitása, tehát azért találtak ki egy tanulmányautót, olyanra, ami erre kitalálták, mert. mert valami, valamit belecsempésztek, mondjuk volt egy nagyon játékos autó, aminek egy olyan platót csináltak, ahová elfért a szörvdeszka, és ettől nagyon mókásan nézett ki az egész. Tehát valami ilyet mindig kitaláltak, vagy egy sportautónak csináltak egy olyan formát, hogy nagyon jó volt, stb. De ma már nem. Ö, most egyébként itt állok ugye a dugóban, és nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy szoktam emlegetni egy olyan jelenséget, hogy a faszparaszt nem követi a sort, hanem ő lemarad hanem, mert ő, ő azt mondja, hogy akkor a ember, hogy ugye a sor, amikor percenként mozdul egy autó így nyit, akkor ő nem fárasztja magát, a egyes berakom kuplungot felengedem, kis gáztadok dologgal, hanem ő lemarad, ő a nagy csávon, majd megvárja, amíg eltűnnek az autók, és akkor majd ő elindul. Na most van egy ilyen büdös bunkópont mögöttem, aki egy ilyen 5-6-7 autónyi helyet kihagyott, és könnyen lehet, hogy miatta a mögött levő merőleges utcában beállt a dugó, mert keresztben benne vannak a keresztelődés közepében az autók. És most azt nézem, hogy ez a balfasz gyökér itt mögöttem egy fa árnyékában áll, és azért nem megy, mert az árnyékban nem akar kijönni, de nem, még csak az sem. Hanem egyszerűen ez ekkora egy bunkó. És most elindultam, és még mindig nem indul, és már dudálnak neki. Jó, van gyökér, sikerült, ügyes vagy! És ez egy szaros Ford valami lófasszal, ez még csak nem is egy BMW-s nagyon menő vagyok, gyökér. Az emberi butaság végtelen, meg az emberi hülyeség végtelen, ezt szoktok mondani, de kezdem azt gondolni, hogy az emberi gyökérség a végtelen. Na várjátok, most jön a meglepetés, ez ugyanis egy nő. Ez egy nő, és nőktől nem, nem egyszer láttam, mert egyébként női vezetőktől. Beraktam a nyakam mögé a fagyasztott bokolit, kurva jó. Szóval a lényeg, hogy a, a gyártók, meg az ipar ügyesen alkalmazkodott ahhoz, hogy az embereknek nincs meg az alázatuk a technológia iránt. Egy ilyen technokrata búziság az van, meg egy ilyen ö, kockulás van, egy ilyen kütyümánia van, de valódi érdeklődés a technológia iránt, és valódi alázat a technológia iránt nincs, és ez tökéletesen jó ki lehet arra használni, hogy átbasszák a hülye fogyasztót, és tényleg konzumidiótának használják, arra, hogy a neki megfelelő általában, a kis hülye agyának megfelelően beprogramozott ö, szart gyártják neki, és ugye a technológia az teljesen ezért a dedó irányba megy, ahelyett, hogy értelmes dolgokat fejlesztenének. És biztos lesz benne, hogy vannak emberek, akik tömegével nem értik, hogy most mit vagyunk mi ráuzgul, ráizgulva 1989-es meg 91-es autókra, hiszen az csak egy öreg szar, de ez nem, nem úgy működik, hogy egy... Tehát ez gazdaságilag is érdekes, hogy valami, ami akkora értéket képviselt, és olyan sok pénzbe, olyan sok havi munkába került valamit megvenni, az hogyan lehet értéktelen? Tehát ebből látszik, hogy hatalmas paradoxon van a pénzpiacon meg a, a gazdaságban, hatalmas pazarlás van, hogyha egy ilyen tárgy értéktelen lehet, és ugye ne felejtsük el, arról, hogy ne felejtsük el azt, hogy a mai autókatok azok már nem lesznek 20 évesek meg 30 évesek. Mai autókat már nem 30 évre gyártják a mai autót, pillanatnyi fogyasztásra gyártják arra, hogy most megveszed hülye, aztán három év múlva lecseréled, és őket már nem érdekli az, hogy mi lesz majd a második tulajdonossal, hogy mennyit fog szívni vele, meg hogy hogyan szervizeni azt, ami elromlott, ami persze nem tartós, ezért elromlik, ez már senkit nem érdekel. De persze azt a kérdést lehet úgy is látni, hogy tegyük fel, hogy vannak ezek a nagy kövér globál tőkések, és látják ezt a sok parasztot körülöttünk, ezeket az idiótákat, akik hitelre mennek nyaralni, akiknek el lehet adni a valóság akiknek el lehet adni a bőrülést az autóba, meg a fasz fastbook, a fastbookot, ami be van az autóba építve, meg ezeket a nagyon fontos dolgokat, amiket most fejlesztenek a robotautóket, kezdve az ilyen tolatókamera az olyan, szarság, aminek az a lényeg hogy a balfasz nem bír bán a parkolóba tehát ők látják ezt a halom hülyét hát van nekik olyan lelkismereti problémájuk ezen az egészen, érdekli őket van bármilyen rossz kérdésük, hogy a hülyéken pénzt akarnak keresni és ezáltal még hülyébbé teszik őket, hát nyilván hogy nincs tehát felesleges ezen igazából ilyen szinten moralizálni mert magunknak keresük ezt az egészet Igazából az emberi hülyeség a hajtó ereje annak, hogy a társadalom olyanná válik, ami ennél válik. Tehát mi magunknak köszönhetjük, a hülye embertársainknak, hogy itt tartunk. A hülye embertársainknak köszönhetjük azt, hogy el lehet adni a vizet, ami amúgy a csapból folyik, palackozva, olyan palacban, ami mérgező, és ezt hazacipeli a ér, azért, hogy abból íja meg, ahelyett, hogy meginnál a csapból, és utána pedig brutális környezetszennyezést okoz, hogy a unokái megdögöljenek ezzel, mert ugye olyan mérgező palaszba raktuk, ami annyira lebomlik, hogy méreganyagokat juttasson a vízbe, de azért évig itt fog rohadni körülöttünk, és hát már egészen komoly szigetek vannak az óceánokban, palaszkokból. Tehát az ember az ilyen hülye. Van Amerikában, úgy tudom, egy olyan vízgyártó vállalat, ami konkrétan az egyik tóból szívja a vizet ki, tehát még csak le se fúrtak, hanem konkrétan csapolják az egyik tavat, és akkor ezt adják el az idiótáknak ugyanazt a vizet, ami ott van nekik szabadon. Szóval ez a hihetetlen, és mindezt magunknak köszönhetjük, mi vagyunk ilyen hülyék. Amikor a 80 es évek közepe felé, bár úgy öntudatomnál voltam, mint gyerek, és elkezdett az ásványvíz fogyasztás nőni, elkezdtek az emberek ásványvizet benni, akkor így néztem, hogy hát, ez víz az meg, hát ez miért meg palaziba, és aztán valahogy én éreztem magam hülyének, hogy valamit nem értek, hogy az emberek miért isznak vizet palazikból. Aztán jöttek az ilyen okosság, hogy a. És én néztem, hogy de hát hülye, hát tudsz teát főzni otthon, és amikor kihűl, rakod a hűtőbe, és kapsz egy hideg teát. Nem kell azért ipari szemetet megvenni, de megveszik inkább ezt, mert ez egyszerű. Aztán a 2000-es évek előtt, 90-es évek közepén jöttek az energiaitalok, az emberek megveszik az energiaitalat, kétdet is szar. Hát a benzinútom mennyire egy Red Bull, 850? És megveszik, hát azért van kirakva. Szóval, van gond? Szóval az, hogy mindig minden új legyen és menő legyen, az nem feltétlenül emberi igény, hanem inkább a fogyasztói társadalmat tápláló tőkések igénye. Tehát a vásárló, amikor a legújabb szart megveszi csak azért, mert neki a legújabb kell, akkor nem a saját igényét elégíti ki ezzel, ő a boldogságot keresi ebben, mert a gyökér, de ő nem, a, nem fogja boldogságot megtalálni. Egy valaki fogja boldogságot megtalálni, az, aki ezt a szart eladja neki. Folyamatosan. És amíg nem jövünk rá, hogy a boldogság meg az elégedettség, meg a siker az nem anyagiagban mérhető dolog, addig, addig... Nagyon sok nyomorult ember lesz körülöttünk, és igazából, ha körülnézel, akkor nagyon sok nyomorult ember van körülötted. Minden a sok hülye, aki ott feszít az autójában, a BMW-s köcsök, aki nem bír az autójában normálisan közlekedni, csak azért, mert BMW-ben ül, és már nem bír magával, már mutatni kell, hogy ő a Jani, ő furogszik mindenhol, mindenhol ő az leggyorsabb, mert nem tudom, hova a kurványába, kurványába siet, siet, Szóval ezek a balfaszok, ezek mind, mind nyomik és pont fordítva van a dolog, mint ahogy képzelik az emberek. Hát, ez tök jó! Két bal fasz elindult a pirosba. Nem tudom miért, mit láttak pirosnak. Gyalogos lámpát, vagy nem tudom, hogy sikerült, vagy kilométer előttünk zöld lett a lámpa, és akkor elindultak az itt lévő piros lámpán. Na mindegy, hát förtelmesen hülyék az emberek. Ez tény, de legalább mi jól tudunk szórokozni. Na, nem ragozom ezt a témát, remélem, hogy értitek, hogy mit akartam ezzel a dologgal mondani. Nagyon nagy téveszme, hogy csak az az értékes, ami új, csak azért valamit, ami új, csak az a jó, ami új. Sőt, ami új, ez általában egyre szarabb, pont azért, mert törekednek arra a gyártok, hogy ne legyenek tartósak ma már, még a tartós fogyasztási cikkek sem. Ez volt az Audioblog, a viszont hallásra.